Міський транспорт. До винаходу парового двигуна основним видом громадського транспорту був деліжанс. Багатомісна карета запряжена четвіркою коней. Неповороткий деліжанс на вузьких міських вулицях ледве-ледве розвертався. Тому деліжанси курсували між містами. Міському варіантові деліжанса менших розмірів руху надавала пара коней. У Росії такий екіпаж називали лінійкою, в Англії – омнібусом, що означало «карета для всіх». Щоб у короткий омнібус вмістилися більше пасажирів, лондонська влада вирішила прибудувати до нього другий поверх. Так з'явився перший даблдекер З англійської дабл – подвійний. Дек – палуба. Але от на рубежі 19-го і 20-го сторіч з'явився двигун внутрішнього згоряння – і від кінної тяги відмовились. У перше десятиліття минулого століття в Англії, Франції та Німеччині з'явилися місткі моторні екіпажі, розраховані на велику кількість пасажирів. Перші автобуси. Англійці за традицією почали випускати автобуси теж двоповерховими, як і омнібуси. Для того, щоб такий автобус не перевертався на крутих поворотах, під його днищем довелося закріпити двотонну плиту. З появою у містах трамваїв, які вирізняються економічністю і не забруднюють повітря, почали думати, як можна пристосувати електродвигун для автобуса. Саме собою напрошувалося те саме рішення, яке прийняли творці трамвая – натягнути над шляхом проходження електричного автобуса дроти контактної мережі. Перший тролейбус у 1882 році випустив на вулиці Німеччини винахідник трамвая Вернер Сіменс. У ті роки над тролейбусом по дротах котився струмознімальний візок Англійською тролей. Звідси і назва цього транспорту. Від нього йшов дріт до електромотора. Згодом у тролейбуса з'явилися два схожих на вудки пантографа, тому що над ним довелося натягувати пару дротів. Адже роль обов'язкового другого дроту у трамвая виконують рейки, які тролейбусові не потрібні.